Дотрапиться влітку чи ранньої осени. Дорогу, стелену м'якою пилюкою, Нерівну, звивисту, з пагорба на пагорб, Зночівлею у чужих домівках. Вони шукатимуть когось зі свого племені, А якщо не знайдуть, Вчитимуть мови кожного, хто побажає, І так непомітно перейдуть у той світ. І там робитимуть те саме, Продовжуючи життя мові, Яка є їхньою матір'ю, і сестрою. І нарешті прийдуть до тієї землі, що належала їм колись, І розмовлятимуть з нею мовою, яку зберегли. Ніколи не сумнівайся, що це потрібно, Повернути душу неживому. Я так довго чекав тебе, брате, Прошепотів старий, І очі його наповнилися слізьми. Ти, брат, не по крові, а по духу. Ми підемо, хай навіть нас поб'ють камінням, і ми помремо без імені. Я обріс мохом, як камінь, але серце моє все одно билося, і я нікуди не йшов, хоч усі вже давно пішли шукати нову долю. Але тепер твоє кіло відпочине, ми підемо вдвох. Я не покину тебе, брати. Будемо один одному поводирями. Я прожив багато років в будиночку в коловоріт і бачив кожного прибульця, чекаючи на того, з ким доведеться продовжувати шлях. Я не знав, хто це буде, чоловік, жінка чи дитина, молодий чи старий, але знав, що він, як і я, не зможе йти далі на самоті. Самотністю наповнений світ людей, щоб її позбутися, вони здатні на самогубство, вбивство чи зраду. Я знав, що той, хто прийде, буде найбагатший, бо не покине тягар ради забуття. Я допоможу розділити його, брате, Доля послала мені це щастя, і вона ж дасть силу дійти до нашої батьківщини. Я тут так давно, що забув власний біль, а тільки він робить людину людиною, породжує в ній любов і співчуття. Отак От говорив старий, сидячи на березі ріки, а його брат усе ще самотній спав, йому снилося зимове дерево посеред безмежної білої пустелі, яке повільно йшло на зустріч. Антон, Писар східних хворід притулку, похабцем снідав молоком і корожем на порозі хатини. На нього чекало багато роботи. Спершу треба було пустити кіз пастися на той схил пагорба, що зараз найкраще прогрівається сонцем. Ранок був холодним. Якесь роздратування змушувало Антона поспішати. По небу швидко бігли хмари з сірими обпаленими краями. Зліва від нього був мур притулку, темний, слизький, від весняної вогкости, а справа – доріжка, що вела до бібліотеки. Антонові бракло простору і повітря, і через те сили, аби почати довгий день. Він зітхнув, допивши останні краплі молока. «Що трапилося б, якби у притулку були всі такі, як я?» – подумав він із гіркотою. «Хто навчив би нас будувати житло, саджати дерева, читати книжки? Хтось мусив би. Притулок не може існувати без того світу, отже той світ старший і різноманітніший. Тільки не всі можуть у ньому жити. Чи зможу я? Ніколи не був він ще так близько до західних воріт, ніби стояв на порозі, вдивляючись у той світ. Вгадував, що його там чекає. Він знав, що краєвиди в обох світах схожі, але люди того світу не взлаводі з ними і намагаються їх змінити. Кози не хотіли довго чекати, Антон провів їх на сонячний схил пагорба. Можливо, сонце ще загляне туди. Просто вранішній туман не пускає промені до короткої, але густої трави. Антон мовив козам кілька ласкавих слів і подався доворіти. Зимова подорож поволі забувалася, почуття тьмяніли. Він дедалі рідше згадував Якова, Яна, ту жінку без рук і Семі, який хотів перебратися до неї, щоб об'єднати їхні скалічені тіла. Йому таке пощастило знайти Генріха і запам'ятати його скупу розповідь слово у слово, хоч вона не дала надовго поживити розум. То була історія, яку він міг прочитати в бібліотеці. Тоді вона вразила Антона, бо він чув її зуст живого свідка, але не зміг упізнати в ній себе, бо його там не було насправді. Кожен, кого він зустрічав під час подорожі, бодай на хвильку розкривав перед ним душу. Але ніхто не вимагав від нього